і килимів. Торговельна компанія обох Індій що доставила все це прислала за свій рахунок іще і майстра італійця П'єтро Креспі який мав скласти і настроїти піанолу а також навчити клієнтів користуватися нею для танців під модну музику записану дірочками на шести картонних циліндрах П'єтро Креспі був молодий і білявий Такого гарного і вихованого чоловіка в Маконду ще ніхто не бачив. Він так дбав про свій зовнішній вигляд, що навіть у найвиснажливішу спеку працював у тиснутому сріблом шкіряному жилеті і в пелерині з темного сукна. Обливаючись потом і пильно витримуючи шанобливу відстань між собою і господарями дому – він просидів, замкнувшись Кілька тижнів у вітальні Заглиблений в роботу З такою самою одержимістю З якою Ауреліно Віддавався ювелірній справі І от одного ранку Не відчинивши дверей Не покликавши нікого свідки чуда Майстер вставив у піанолу Перший циліндр І набридливий перестук молотків Та безнастанний грюклід Дощок нараз урвались, І запала тиша Сповнена подиву Перед гармонією і чистотою музики. Всі збіглися до вітальні. Хосе Аркадіо Боендіо стовпів вражений, але не красою мелодії, а тим, що клавіші піднімалися і опускалися кожна сама по собі. Він навіть установив у кімнаті камеру Мелькіадеса, сподіваючись зробити знімок невидимого музиканта. Того ранку італієць снідав разом із їхньою родиною. Ребека і Амаранта, що подавали на стіл, торопіли, бачачи з якою плавністю, бліді, не прикрашені жодною каблучкою руки цього подібного до ангела-чоловіка, орудують ножем і веделкою. У сусідній з вітальною залі П'єтро Креспі почав давати уроки танців. Не доторкаючись до дівчат, під стукіт метронома, що відбивав ритм, він показував їм різні па – підчемним наглядом Урсули, яка ні на хвилю не залишала кімнати, поки її дочки вчилися танцювати. У ці дні П'єтро Креспі надягав особливі штани, дуже вузькі та облягаючі, і бальні туфлі. «Даремно ти так не покоїшся», – казав дружині Хосе Аркадіо Буандіо. «Цей чоловік – пестунчик». Та Урсула не послабила своєї пильності, доки закінчилося навчання і італієць поїхав геть з Макондо. Тоді почали готуватися до свята. Урсула склала досить куцей список запрошених, куди ввійшли родини засновників Макондо, всі, крім родини Пілар Тернери, яка на той час встигла народити ще двох синів від невідомих батьків. То був, по суті, кастовий відбір, хоча й зумовлений дружнім почуттям. Удостоєнні запрошення були друзями Буендія ще до приходу, що завершився заснуванням Макондо. Їхні сини і онуки з дитячих літ були товаришами Ауреліану і Аркадію, а дочки – єдиними подругами Ребекки і Амаранти, яких пускали в дім, щоб дівчата могли разом вишивати. Дона Полінар Москоти, добрий правитель Макондо, чия діяльність обмежувалась утримуванням на убогі особисті кошти двох озброєних дерев'яними жезлами поліцаїв, був суто декоративним представником влади. Щоб зводити кінці з кінцями, його дочкам довелося відкрити Кравецьку майстерню, де також виготовлялися штучні квіти, солодощі, гаяви, а на особливе замовлення – і любовні послання. Дарма, що дівчата були скромні, послужливі і найгарніші в місті, та краще від усіх танцювали нові танці, їм так і не вдалося потрапити в список запрошених на бал. Поки Урсула зі своїми дівчатами розпаковували меблі, чистили срібло і, оживляючи зведені мулярами стіни, розвішували картини з зображенням синьорит у навантажених оберемками троянд човнах, Хосе Аркадіо Боєндія відмовився від подальшого переслідування Бога, дійшовши твердого висновку, що його не існує, і витальбушив піанолу, селкуючись знайти розгадку її чарівної таємниці. За два дні до свята, засипаний лавиною гвинтів і молоточків, розпачливо борсаючись серед плутанини струн, які щойно їх розпростали з одного кінця, тут же скручувалися у кільця з другого, він сяк так склав інструмент. Ще ніколи доти в оселі Буендія не щинялися такої метушні.